Крізь горе, скрізь наруга, пекельна наруга над душею. Вдарив дзвінок. Оце мій потяг, сказала жінка. Він взяв її мішок і поніс до вагона. Зоставшися один, думав свою думу без кінця. Виходить, таки справді панують найчортячіші вороги неба і вірних, розруйновують життя і серця, аби обернути люд. Заражений скот І тягти з нього кров Безперешкодно Це правда Це правда про татарщину Московинів Катранник коли прибув Його потяг Протиснувся в двері І як звик до верхньої лави То там і ліг Ліг і знову Думу свою поткав Гіркими нитками А подорожні входять і входять один особливо сердитий лається на всіх. Катранникові ж дивно стало. І чого він кип'ятиться? Все одно йому вже ліпше не буде, бо вкрай випасаний і ситий, Ходіш добра, а кругом злидні. Ходив би тихо. Ні. Випасаний лаєвся, крикливо і вчипливо. Напхалися в вагон, ніде пройти. Леддарі, кляті. Робити не хочуть і катаються потягом. Через їх жити не можна. Не хочуть робити, нехай умирають. Дядько стояв біля мішка поставленого долі і довго слухав лайку, а не стерпів. Що ти таке кажеш? Хто не хоче робити? Може ти не хочеш? А ми з землі не вилазили, хліб роблячи. Я жили свої напинав, як сірий віл і залізні мозолі нажив. Тепер забрано хліб. «Ледер! Не хочеш робити?» – репетує Товстун, схожий на старочасного крамеря. Другий дядько весь обношений і жарткувато довгий і приходющий, що лежав на середній лаві, схопившись, крикнув. «А, личино! Я тобі покажу, як клепати!» Пишний Товстунець підхопив свої великі валізи, обшиті блідно-жовтою шкірою з блискучими мідними обковами, і понісся в сусідній вагон. Катранник дивується. Чого йому треба? Розтовстів на людській нужді, а самих нещасних поганить. От чорна душа. Злий. Весь берег річки поділений між хлопцями села. Вони здобувають корм, знаний з первісних тисячоліть. Андрій працює поруч однолітка Олексі, що має прізвище Крілий. Горнуть граблями черепашки. Олекса спитав. Скажи, чому роби називатися Лин? Скажи сам. Тому що линяє. Цей час гримнув на них рудий, як з пожежі і здоровенний дрованний Біжіть від ціля, бо грію по плечах зразу будете линами. Повиняєте так, що матері не впізнають. Грецильний, але надто немирний. Де зауважить, що в інших пожива знайшлася? Забирає її собі. Поступається тільки перед дущими. І тепер має свою ділянку. Взяли хлопці грабельки. Турбинки підкинули на плечі. І далі. Куди ж ткнуться? Вже зайнято? От ненавіда. От обжера нарікає Андрій. Нічого, потішає Олексій. То він з голодом. А він непоганий. Часом оборонить. Завтра мій батько збирається по рибу. З ним підемо. Ви від якого місяця голодні? З осені дуже голодні. А зовсім від грудня. Від грудня? Тепер нема такого місяця. Ні, є грудень. Немало. Вже нема. Тепер місяці нові. Вчора нам сусід сказав. Як по новому грудень? Зветься трупень. Січень як? Зветься могилень. А ті, що попереду. Вересень тепер розбоєнь, бо грабували всіх. Жовтень худень, а листопад пухлень. А після січня. Лютий людоїдень. Березень пустирень, квітень, чумень. А далее я забыл. Так приходит завтра.